Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Amma ba'da kumshuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala salam zi muende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuendelea na risala yetu tasnifu nnasi au ar-raddu ala munkiri at-tasnifi bi shaykh Abdus ibn Barjis ibn Nasir al ta'ala ta 6 tunaendeleza mukaddima wa annashir qadimatun nashir litaba'at thaniya ambapo tunaanza na ile swali ulizwa, Sheikh Abdul barjis halit tasnifu haqqun am batilun wa hal yasihu tasnifu bidhanni am la yasihu fasal mawili je tasnif ni jamla haqi au jamla batil na je mtu kwa kudhani na yani, ukamwona mtu amefaya japo unao hakika a kisha ukampa jina la la saban na la simiana kile alichofanya au kile alichosema kwa jawabu hadhihi almas'ala ayukala jawabu la alsalihili ni kujibiwa na kusema إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس ببدعاته إلى بدعته قلنا هو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل نقول إن هذا التصنيف حق ودين يدان به swali imejibiwa hivyo swali imejibiwa hivyo na kabla hapo anashira al li andika ma okade kama Sheikh Bin Barjis an mas'alatin kisha anasema inatasnifa hakika tasnif alladhi huwa nisbatu shakhsi alladhi talabbasa bi ila bid'ati tasnifu ambayo maana yake ni mtu kunasibishwa na bid'a mabayo aliyoitenda yani ash-shakhs alladhi talabbasa bi mtu ambaye ameingia katika uzushi akanasibishwa kwenye uzushi wake wala hili na mfano hayo kanisbat al-kadhdhab ila kadhibihi kama vile kumsema muongo kuwa ni muongo yani kuinasibisha neno la uongo kwa mtu aliyesema uongo wa hakadha na hivi hivi jambo wa hakadha na ma al wa at kila ambacho kinacho na masala ya jarh na ta'dil kila ambacho kinacho na masala ya jarh na ta'dil hiki kitu ni hati yani kusema wewe ni muongo kusema wewe ni mzushi ikiwa umefanya uzushi hii ndiyo haki Haya sali amejibu sheikh kwa sababu masala hii Inawaondoa watu wa bid'a katika ile hali ya kujificha kwenye bid'a zao na inawaondoa washirikina katika ile hali ya kujificha kwenye Shirki zao Ni watu wangapi ambao ni washirikina lakini wamejificha katika mwavuli wa Uislamu Ukiwaangalia matendo yao wanasali mwa Ramadhani ukifika wa wanafunga lakini ukienda nyumbani kwake anaagua Anachumba kabisa rasmi kwa ajili ya kupiga ramli eh, Kiitaji kihitaji kipande Unapata kipande hitaji kuzindika unapata hitaji kaza, unapata na wale ambao wanawake ni kutafuta madawa ya mapenzi huduma hiyo ipo mambo ambayo yote yanapelekea kati ya kumshirikisha Allah subhanahu wa na ni ofisi zipo katika mitaa zipo katika mitaa yetu hihi na watu wanajulikana lakini yule mtu usimuite kwa sifa yake hata kama umeona hivi kwa jicho usimtaje kwa sababu utakuwa umemchafua ni imamu wa msikiti fulani ni kiongozi wa msikiti fulani huyo ana nafasi katika mkoa ana nafasi katika wilaya ana nafasi katika tarafa ana nafasi katika kata nafasi miongoni wa nafasi za Uislamu katika kuongoza Uislamu Hakika hali yake ni hiyo. Sasa Sheikh anasema at Aladhi huwa nisbatushakhs. Hii ni neno tasnifu. linachukua maana ya kuwanasibisha watu na yale walioyafanya. Hii ni haki. Hakuna njia ya kumwita mwizi Sio mwizi. Hakuna njia ya kumwita muongo si muongo. Na hakuna njia ya kumwita murtadi kama ni mtu wa sunna. Abadan ataitwa kwa jina ambalo alilo kwanaalo analo stahiki kwana. Ajali nito ya sokoni, mifano ya ofisini ambapo ukishindwa kuelewa huku kwenye dini basi utaelewa kule. Kwani ambaye naye hana tabia ya kurudisha madeni, aitwa tapeli. Siko hapa zaliwa na mzazi wake akamwita jina tapeli. La, bali matendo yake watu wasema huyu tapeli usimpe pesa zako. Huwa na maneno mazuri wakati anakuja kuchukua pesa kisha harurishi na watu wanapomkamata mtu ameiba wa wakiulizana kafanya nini huyu kwenye ile zahma watu wewe hey, hey. nini kafanya sema mwizi sanafu wanampa jina moja kwa moja kama mwizi kaiba nini kaiba moja mbili tatu vidhibiti hivi hapa wakaaza hivi ndivyo ile hizo atsema wahaكذا kullu ma yatalla kubimasaila aljرحa ta'dil nasema hivi hivi ndivyo ilivyo na masala ya jarh na nini na na ni kujeruhi kwa yule anayefaya kujeruhiwa na kwa adilishwa labda anayefaya kujakuwa adilishwa huyu flani ni mwadilifu samadifu flani ni mwkweli samamkweli flani ni mwongo anafanya maneno unasema maneno Fulani wa dhao anayatunga tunga, tunga maneno anasema huyu anatunga maneno kwa sababu ya sifa zake lengo la jambo hili ili watu watahadhari na mtu yule ili watu watahadhari na mti yule ufikia watu hata wakiwa kamata iba viato msikitini wakiwapiga picha na vile viato vyao eh kisha wanaweka ukutani kwenye mabango bwana huyu ndiyo mwizi maarufu msikitini mi ndio dasnef wa kumtambua sifa ile ambayo aliokuwa aliokuwa nayo naqulu inna hadha tasnifa haqqun wa dinun bihi tasnifu hii ni hati dini ambayo watu wanatakiwa wafuatie walihadha kwa ajili hiyo ajma walikubaliana kwa ijma'i watu wa sunna ala sihhati nisbati ila bidatihi usahihi yakubaliana kwenye hili jambo kama kunasibisha mtu abida kwenye bidaa yake hili jambo ni sahihi kabisa halina mashaka bil ijma waadhi mashaka bil ijma kwamba huyu mtu abida kwenye bidaa yake usimpe bidaa isiyokuwa ya kwake utakuwa umemdhuluma mwambie ashari mwambie mawatazili mwambie maathridi kadari jahmi Wazi, nafana majina kama Katika zama zetu hizi tunasema tablizi. katika zama zetu tunasema ikhwani muslimin. Ni ikhwani, hizbi hizbi Tariri, hizbil Qaida, hizb shabab Daish, Hizbullah. Hayo ni mapote, Ni jamaa ambao danti ila al Kwa hakuna jina la kuapa lingine zaidi ya le majina yao. Na hakuna sifa ya kuwasifia zaidi ya zile sifa zao ambazo wao wanazidhihirisha na, na zinakhalifu mtazamo na msimamo na manhaji sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi Waslama ambao tumeipata manhaji kwa wema kupitia wema ambao waliyotangulia sahaba wa tabi'in wa atba tabiin Ala sema yule ambaye alitambulika kwa bid'a ya kadaria. Kadaria ni watu wanaupinga kadari, nufatul qadar. Wale wanaosema kwamba hakuna kadari. Wadih. Wale wanaosema hakuna kadari. akitambulika mtu katika hali hii qila huwa qadariyun. Tutasema hivi baba wewe. Eh huyu bwana ni kadari yu. Aiyo. Wa man urifa Na yule ambaye alietambulika kwa bidaaya ya khawarij, ana tabia ya kutoka kwenye taa ya viongozi. Eh, hana saum au hana taa. Kadhalika pia hana bai'ah. Huyu utasemwa hivi thila kharijiyyun mabayni kharijiyyun furat wa hasira kama khawarij kuaita makawari haliakuwa hali zao ndivyo ndivyo walivyo na no, hisa zao ndivyo wadayo sifika wa manawari fa bil na yote ambaye atakaye sifika kwa irja' katika masala ya, ya iman murji'a ni watu ambao wanasema oh, kwamba al-iman qawlu wanasema al-iman al-iman nasema al-iman wa wa i'tiqadun. Wazi? Hamba Murji'a wanasema la yazidu wala wala si, si al wa al la wala Kish ta ta ta ya iman, ya a kisha akawa taarifu tofauti na taarifu ya imani ya Ahlusunna wal Jamaa sisi tutasema huyu ni nani qila innahu ni wa manarifabil kwa ushiya huyu ni sifa nyingine wa man'arifa bil ash'ariyah la yulaabae hali yatambulika kwa al ash'ari ni huyu awil sifati wa taala allah zote vivyoletakavyokuwa akiwa ash'ari ash'ari wa annahu mu'tazili ah qila annahu mu'tazili wa hakaza sufiyyu wa na wengineo qisa ala dalika takuna allani. yoyote atakayeingia akawa na wasifu fulani hatuna jina lingine la kumuita tutamuita jina lake tutamsifu kwa wasifu wake kwa sababu watu watahadhari naye wasifanye vitendo ambavyo anavyofanya yeye kwa mwavuli wa kusema yeni na ndiyo maana haya makundi yote haya katika ya kukataa hizi tasnifu kuitwa kwa majina yao wakasema kwamba sisi ni waislamu. Wote ni waislamu. Shiary yetu kubwa ni la ilaha illa Allah. Hii ndio alama yetu. Kila anatamka la ilaha illa Allah huyo ni muislamu. Hatutaki waislamu kugawanyika. Hatutaki waislamu kutengana. Waislamu wote ni kitu kimoja. Nasema hilo la Uislamu tunakubaliana nalo. Lakini mbona Mtume sallallahu alayhi wasallama amehibitisha kwamba sataftariq hadhihi al-umma? Maana isti al-iftira. umma al-maqsuda? Uh, al, al, -umma al ni kutengana. Na umma uliyokusudia ni umma tu al-ijaba. Ni umma wa islam. Lakimtumu sallallahu alayhi wasallam hilo Kisha akasema kulluha fi nar Maana yote hayo 270 eh ha? yataingia ya motoni illa wahida Isiyokuwa kuni mmoja Wa sahaba walibuliza Ni kuni hilo ya Rasulullah Kasemaje Mtume alayhi Makana alayhi wa ashabi ni wale ambao waliokuwa na yale ambayo ninayofanya mimi leo na masahaba zangu ikiwa hivyo ndivyo ilivyo maana waislamu ha? hawa kwa kitu kimoja enileje jina la Uislamu lenyewe halitoshi kuwafanya watu wawe kitu kimoja kwa sababu mtume kisha thibitisha kwamba hawa hawa waislamu watafarakana na kutofautiana mpaka makundi tatu na makundi 72 finnari ila wahida ambao miongoni mwa hayo makundi mbili Dio haya ambayo sasa hivi tunayataja fa fulani amefahamika kwa sifa fulani tunasema yeye ni fulani fulani amefahamika kwa sifa fulani tunasema yeye ni fulani na haina maana haya makundi yote leo katika dalala, kwamba ma ni makundi ambayo hayamo ndani ya Uislamu. La hasha wakala Baadhi ni makundi ambayo hayamo ndani ya Uislamu. Lakini pamoja ya ndani ya Uislamu, yale aliyokhalifiana na maneno sahihi Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika, kadhalika katofautiana na manhaji ya wema waliotangulia, hayo yanaingia katika tasnif. Na tasnifu sio takfiri. Tasnefu kumpa mtu kumpa mtu sifa aliyokuwa nao sio kumkufurisha sio kumkufurisha Sababu so, kwa mfano ukisema fulani mu'ahani usemi kama ni kafiri Fulani tablighi usemi kwamba tablighi ni kafiri la nah. bali unanasibisha kile kitendo chake na ile sifa yake kwamba si vitendo na sifa alizozifundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fahwa mubtada atakuwa ni katika watu wa bid'a خالف التصنيف من معاول اهل السنه والجماعه التي بحمد الله لولاها لم تفتر ولن تستورى في اخماد البدع اهل البدع والاهواء وفي كشف شبههم وبيان البدع حتى يحذرو وحتى تعرفهم الامه فتكونوا يدا واحده ala darbihim wa nadbihim wal qada'i alayhim asaba anashir wa fat sunnah ni katika sifa na tabia za sunnah wal jamaa sunnah wal tangu zama zilizo tangu kipindi cha masahaba Tangu kipindi cha tabi'in Tangu kipindi cha tabaa tabi'in a'immatul huda Ma maymamo ameandika vitabu vya jarh na ta'dil na akawasanifu watu kwa sifa tofauti tofauti kulingana vile walivyo wakawaita watu ni waongo Wakawaita watu ni wa kweli watu ni dhaifu ni madhaifu wa kuhifadhi wengine wakawaita ni watu watungaji wa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wakaita watu kwa sifa tofauti tofauti ambazo zinafahamika katika kutubul jarahiwa atadi kwa sababu ya kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa lam taftur hii wa sunna wal hawa wa yani siku moja sunna wasanif watu kwa sifa zao asiye Kikuta tukikuta wa shekhe zetu hapo hivi a rahimahullah taala kasema kasema Sadi Kafungu sawa so, kasoma kwa Khalafani kiume rahimahumullah ala rahimot wa shefarid lakini alipoijua haki akamkhalifu sheikh wake tena akamsanif akamsanif na tasnifi aliyemuita kwa wakati huo alimuita ni mtu wa bid'ah wa wakati huo mji wote ni hali yao ni moja hakuna mtu wa sunna akisema Sheikh Kazema arhamuallahu ta'ala kuziara na Sheikh mkubwa wa mji anayetegemewa gogo kama mtu wa bid'ah watu walashangaa wanataka ardhi yani, nataka pasuka huyu mtoto wa kafungo kapatwa na kitu gani kapatwa na wazimu gani kupata ujasiri kumwambia mtu mbaye kwanza wake mwalimu wake lakini ndio kiongozi wa mji mzima kama mtu wa bid'a hii bid'a ni nini Sheikh Azza رحمه الله تعالى alipotaka bid'a kila katika muqaddima analeta ile khutbatul haja inalhamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina awin sayyi'ati amalina mayyahadihillahu fala mudhillalah wa mayyudhillhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la, la. wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma fa inna ahsanal khuzma, ya ni mazito sana alikuwa ni neno mageni Fa inna khayral kalami kalam Allah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin wa <tinyakonimu> chuma kama watu akipita huko wanapigwa mawe watu wachupiwa mchanga watu wanazomewa pigwa mihuri hao hao hadhi yao watu wa 5 6 10 12 20 30 ivo walikuwa wanasalia wala barani walisalia kwenye mba ya mtu Wakatoka akajenga msikitiyo Wakatoka wapata msikiti mwingine ivo dawa ika ikaendelea na ikaokiwa mtu wa bidaa wakati huo wa, watu wanasema tuwe tuabidaa wa hatukoezesheni sawa tonsiano yako wenyewe hii tosnifu, siya leo siya leo na karibu miaka ya ya 80 90 sehemu katika miaka ya okay, bado apa. na wakazoea siku watu wa bida basi kwanza hasana Kwa sabu, wa siku vitabu wa siku masikia kapasuka akumbiki ah, kipinjani hakikizuri kip, kip, kip, kip, kip, ndani yake kuna kumsalia ya mtume ndani kuna kadha ndani kuna kadha bidah hasana sawa bidah hasa kil bidah kwa kila hali lazima hali endelee ndio dini ya Allah inaifadhdhika naelewana eh na hasema lam taftu walan na hali <tosimali> yao hii ya tasnif jambo hili <tosimali> halitochokwa <tosimali> halitochoka fi ikmadi bidai ahalil bid'i wal ahwa'i katika kuzima Bida za watu wa bida na matamanio wataendelea kufanya hivyo kwa sababu kwa kuwasanifu na kuwaita kwa majina yao kwamba wao ni wazushi Ndiyo bida na watu wa bida wanakwisha hata kama ni kidogo kidogo watakwisha wa fi shubahihim na katika kufichua zile shubha zao zile shubaha zilizoficha humo. watu wa sunna wanakuja kuzifichua kwamba shubaha hii inajibiwa hivi Shubuha ile inajibiwa vile wa Wabayani wa bayani bidaihi na kuziweka wazi kuzibainisha bidaa zao hata dharu. mpaka watu waaokope leo hii bidaa mashaallah kwa kisehemu kikubwa sana watu wanaogopa bidaa Wamebaki wenye bidaa zao wenyewe dubadu wako nazo na hata wao wenyewe wakikaa nyumbani na familia zao wanakubali na wanakiri kwamba hili bida akisasa ndio tayari lipo lina maslahi na wao kwa lazima walijengee ili liweze kuendelea kuwepo. wa hatta taarifa humul kati Katika kusanifu watu ni sababu ya umma wale watu waliosafifiwa kwa jukada hivi unafikiri katika miaka iliyopita nani angejua mahawari kwamba ni watu wapotofu? nani angejua sababu hiyo ilikuwa kiingia mjini muislamu alafu hauna manhajul khawarij muislamu gani muislamu gani? basi hata wale wasiokuwa na silka, na akhlaki za kihawari wakawa hawawezi kutoa mdomo kusewa kama bwana hii si tabia nzuri akae kimya tuna kawari wao wa tunashtuka hivi misikiti yetu umini wetu wote tabia zao za khawari mkioka huyu khawari kiegwa khari kiegwa koi khariji mshoje kunaletewa gazeti unaambia shehe laiona hicho nini hebu simama waongelee mambo ya nini hapa mambo ya swala ni tushayajua simama tuna swali alikuwa ndana wakati kama wa kuna waislam garibu 20 huko chechenia wamevamiwa wameuawa waislam mwingine watano wamejiripua kwa ajili ya Allah soko zima lime limelipuka la makafiri kwaingia katika mimba na hutuba hii watu wakawa napana na hutuba za <laughs> kipindi fulani cha saa sita asubuhi eh, saa saa asubuhi hey, fulani bin fulani kasema ibina ibina ibina ibina. Ah. Hasa waskiyo leo hatari lakini walipokuja du'atu ila Allah ala manhaji salafuna salih wa kawa sunnif ndio ya kwa kwanza hakukua na kitu kingine tabia hii ya khawarij hii tabia takfiri mtu aina hii anakuwa takfiri mtu aina hii ni kharijiu mtume sallallahu alaihi anasema na dini kama yamrku na mengineyo mengi ambayo yaliokuja katika kutahadharisha masuala kama haya watu walikuwa wanalia unaongea katika msikiti wake kuchanachana na shida wakuta machozi ya kutoka eh liya habari yako utakua tasha na lengo sikukuuzi lengo ni kuilinda dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kajaalia wengi katika jina letu kaacha ile manhaji. Mpaka leo kiongea manhaji ya Kikhawarij kana kwamba msikiti mzima hamna tena mtu na fikra hizo. Haya sasa sharti kumshazamani. Khawarij baada tu. Haka na familia yake, alifanyika katika na maeneo mengine. Ah sheikh, doona, sema, sema, sema, ya khawarij Mbhoja, fanyi, kitu. Hata kibobda kama ni miguu ita katika na, katika Lakin, watu kwa mfajamu, kakawaji, ambalo, hatari katika jamii serikali hatari ya jambo serikali yenyewe inasema eh wakitafutwa yanakuwa ni sababu ya kukimbia Wakimbia, watu katika jamii lakini asli ni kule kunikuasannifu na kuashiria kwamba hawa watu hawafai hawa tuna manhaji yao ni manhaji haji ipotofu lakini wakati huo huo unakuwa umeusalimisha Uislamu una kwa na kwamba Uislamu na Waislamu hawana manhaji hiyo na haya mambo si ya Kiislamu ni mambo ambayo yako kushoto na Uislamu pukulia bali hawa ndio wanaotaka kuja kuchafua Uislamu na Waislamu <coughs> Fatakuna ya dan wahidatan wa ala darbihi wa nabzi. watu umma au waislamu anakuwa mkono mmoja katika kuwapiga vita watu hawa na kuwabeza ni kuwabeza kila ukiwaona watu wabaya anyinyafai yele bwana mnatuharibia yele hakaza jambu hili waislamu Septemba 11 ndio katika shida sababu ni kile kitendo amacho kilichonasibisha na usama kwa ye mwenyewe kudhibitisha sawa ni yeye au si yeye Allahu waala lakini alikuja akathibitisha kama kitu kile kimefanywa na yeye tangu wakati huo kama waislamu walikuwa wanapata Kheri kutoka nchi tofauti tofauti mambo yote akasimama walikuwa wakisafirishiana hata tende ikawa taabu walikuwa wakisafirishiana misaada tofauti tofauti ikawa tabu Baadhi ya msasasati zilizo zikitoka katika Sharq al-Awsat nji za Mashariki ya Kati huko ikawa haiwezi tenda kuji huko bali zikapitishwa sheria na kanuni za kimataifa za ugaidi ikawa kwamba uweze kufikisha 10000 dola. Elfukuni. Paka kichechukuto uwezi kusafiri wewe unapita katika airport na dola 10000. Haiwezekani. Utaonekana kwamba ni pesa ambayo unawapelekea waislamu waenda akajilipue wa maila zaidi. Baadhi wa, wa, maa wa islamu, katika shida kubwa na wakasotewa wakanyoshia vidole vibaya kwa sababu ya jambo ya khawarij wewe unasikii kama watu singesema kwamba usama ni khariji hali ingekuwaje inaonekana baka leo waislamu hii ndio maslaki yao hii ndio tabia yao lakini walillahilhamd nimezihirika hili kwamba maslaki ya usama na wanaofanya naye ni tofauti na maslaki ya wa waislamu ambao wanafuata kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam walqadaa alihim nakhu maliza tabia za watu hawa mudhdzanabat thumma qala wal'ajabu sheikh lakini ajabu pamoja na hatu laeleza kwamba inafaa na ndio yenye kulinda dini lakini utakuta anatoka watu yatasibuna ila sunna wana jinasibisha kwenye sunna natasibona ila sunna wana jinasibisha <السُنَّة> على sunna fayaj'alu lahum jaizan ala kulli alwujuh fiyaj'alu attasrifa lahum jaizan ala kulli amma hawa ajalu tasnifalahum jaisah kama wao kusanifu watu yafaa hewa kusanifu watu yafaa kwa wao peke yao imam brayka pembe baraka hapa akaanza kwa sababu tasnifu nnas laza ukaboseme mahawari peke yake au unaweza ukasanifu wanawake wasio jistiri ukasanifu wanawake wanamu mu ni woni kunywa ndevu sasa mnjae kusikia watu wanasanifiwa kwamba wa videvu kama balbu yani mtanywa ndevu baki ndevu kinakuwa kina kinalaa kama balbu yananihi ya ya ya, ya ya ya umeme yani taa ya umeme ni mtasnifu yani mtasnifu mambo tu ya kawaida kawaida akawa sanifu avuta sigara unywa pombe wala madawa ya kulevya kasabum la mnyapopo akasema wewe mlevi ndio eh? tasnifu yenyewe sawa eh hai madao akamwambia wewe teja tasnifu hiyo ala sunnabaat wakapatikana nyekuwa sunnifu watu wale ambao wao wawa wanaona wafaqu sunifio ala kulli alwujuh kwa waje zoti kwa pande zoti waalama yasha'u na wakaiweka tasnif kwa wale wanaotaka wao kuasannifu kasannifu wale wanaotaka wao wayختارun na wale wanaochagua wao wape tasnif fulani ama ghairu ama wasiokuwa wale ambao wao wanaona yafaa kuasannifu fa huwa fi haqqihim minal mubiqati sab'i wao katika haki yao wana kama katika al madhambi li saba akbarul kabair Ashirk billah hukuku wa wa ila tali wa ma ila man sha'u bi ni wale ambao wanaowataka kwa matamanio yao wala yardauna tasnifa akharina min ahli albid'ah lakini hawardhi kusanifiwa wengine katika watu wa bid'ah limujarrad hiwahu kwa sababu ya matamanio yao tupeke yake ima rafiki yake au shekhe wake au mwalimu wake au mzamini wake aw yantami kuitasisi yake ndio unasikia hizbi hizbia hii kabahuyu kupigwa huyu afai la Dini ya Allah ukisannif basi sannifu wote kila abaya aliyetoka katika njia ya haki msannifu hii ni haki kwa sababu unatahadharisha watu na zile tabia alizo alizokuwa nazo Abaidha sannafa ahlul haki ahada asyadi ama wanapokuja watu wa haki wakawasannifu baadhi ya ma, mabwana zao au viongozi wao au wakubwa zao wa matubu'ihi Bichakin, kwa na wafuasi wao wale ambao wanawafuta bihaqi wa burhani kwa haqi na burhan yani dalili ghadibu ghadban shadida hukathirika ghadhabu zizo kuwa kali wasakkaru tasnifa na hufunga mlango wa tasnifu nammsikia hakuna mambo ya kusemana semana tusisemane semani sisi sio muislamu hasa tusimsemeye huyo shekhe mkubwa sana ana juhudi nzito kubwa Huyo amefanya hivi ameandika kitabu hiki hata andike vitabu 100 hata andike vitabu milioni moja. amepinda amepinda hapa hapa an-Nasir atataja baadhi ya Aqawalul ulama miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya Imam sakhawi kauli ya Imam Abdulrahman bin Sa'di bin Nasir as na kauli ya al al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ambapo zote hizi zinaonyesha kwamba mtu ambaye atakayepatikana na bid'a moja fa la Mada mtu hiyo bid'a, akingangania mushafaha al-Allama Ibn Abdillah al-Jabiri rahimahullah ta'ala, may farika mesimi hilo mmoja lopita. Akiwa anaelezea zile qawaid za tabdii. Qawaid za za tabdii kwamba ar-rajulu bi bid'atihi wa ikana wahida. Hata kama bida limoja, bida Haysaibu, kamba, huyo, ile bid'a itakuwa ni moja atabidiishwa nayo, laakin bi shart kwamba tayari awe alikwisha tanadanishwa kwamba hiki unachukifanya bid'a. Haisebwi kwamba huyu amefanya ile fasuna ile fasuna ile kwa sababu hii ni manhaji ahalul bid'ah manhajul muwazanati manhaji ya kupima mema Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi bayna -ta wal ma'asi watu wa siku ya kiyama mayyama mithqala yara wa mithqala sharran yara Hai, ya Allah qal tadida nunabihuka wa nusahuka wa illa ambadu, chukua, utoka, Khaala, sanna, fa anta kutoka kwa wanachoni kala ma izasnafa ahlul haqi asya ghadibu shadidan wa, jarih, wa huchukiya kubwa na kadhalika pia hufunga mlango wa tasnif na hufunga pia mlangu wa jarto wa ta'dil fi wujuhihi katika nyuso katika zile wajihizao hili ni jababalo linafanya na baadhi ya mutasabina ila as-sunna wazih tunau dada na alissa thumma wa khulasatul qawl azaman sanga shatisa المقاله وخلاصه القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا كلاشاعر إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزم عقائد اصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنه وجماعة wa in listen, wa intazayyanu bihi Check. anasema anashir, kwamba ufupisho wa maneno hatuyaongea ni kwamba anna tasmia. kwamba mtu kuitwa kwa wasifu fulani jina likiwa lina tabiqiana na kile kilichoitwa katika na kwenda tembea na na unatembeana na mabegi mgongoni wa msikiti kutoka huku kwenda kule Anasema Fadhali al huo ndio muradi Huo ndio ndio muradi yani hakuna jina lingine utakalopewa ndio liwe litakufanana liwe zuri zaidi zaidi ya hilo ambalo ndilo ulilokuwa nalo Wa illa Na jina lile likiwa sivyo ulivyo fa inha la hakika jina hilo halifidishi chochote sababu umeitwa jina lisilokuwa lako wala usifi usifiki kwa jina lile mm -hmm. watu waita sisi wa, wa marekani eh bwana hawa wa marekani sasa kwa ni jina lile lilifidia chochote wanagawa dola sasa dola zilikuwepo Hazikuwepo kwa jina lile haliko tena limekwisha kwa sababu halina faida na halikuwa linathabikiana na kile kilichokuwa kinaitwa kulilikwisha hivyo kalasha'ira akatoa mfano mfano wa sha'ira idha tusamau bismi sunna wanapokuwa wanajiita wao ni ahli sunna Zabu katika zama za zanyuma huko karne ya 6 7 8 ashaira walikuwa wanajiita wao ni ni ahli sunna walijamaa katika baadhi ya muallafatu kisoma za miaka ile utakuta waki tajabisa hadha huwa manhaj ahlus sunnah jamaa hadha huwa qiraa'us sunnah yaqbani aqila ki ashaira kutokana na kwamba walikuwa wametamallaki wakati ule haifaidishe asharia ashariyu ajiite kwamba yeye ni ahlus sunnah jamaa aliyokuwa itikadi yake ukija katika masala ya sifatu llahi anafanya ta'wil anafanya taharif huyu haiskua sunnah jamaa Ahlus sunnah wal jamaa' ni wale ambao anaithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala bila ta'til wala tahreef wala tamdili wala ta wala tamthili huyu ndiye Ahlus sunnah wal jamaa kwa hata kama atajiita Ahlus sunna wal jamaa bado jina lake lile halitofidisha chochote wala myalitajima akaida wa usula Ahlus sunnah wal jamaa akawa hawakujalazimisha kuwa na itikadi na misingi ya Ahlus sunnah wal jamaa fahuu laysu ahlus sunnati wa jamaa hawa ahlus sunnah wal jamaah wa in al ism kama yataji'u kwa jina hili wa in tadayyanu bihi kama yatajibamba kwa jina hili fi ahlis sunnah kama yaqulu al shaykh huwa an ahlus sunnati al mahdha humus salimuna min al dhabit kidhibiti sunnah kama shaykh rahimahullah katika al-Fatawa as-Sa'diyah haseba kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa wa moja kwa moja ni wale waliosalimika nabii alladhina tamassaku bima kana ambao yameshikamana na yale nayo mtume na bima alayhi ashabuhu fi kulliha na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume katika misingi yote ya ya yani wa risala wal qadar wa masail al iman msingi wa msingi wa utume msingi wa qadar katika na ya al iman wa ghairiha na wa anna min wa na kwamba wasiokuwa katika khawarij na mu'tazila wa jahamiya na jahamiya wa qadariya, نا القدريه ورافضه والمشيع واالمرجئه والمرجئه ومن تفرد امن امين انهم ووالي وليوتكامله ها مكد كلهم من اهل البدع الاعتقاديه هؤلاء نتي katika وذوشي واكيتيادي وقبله قرر هذا الابره الامام البربهاري بكلام ادق وقبل yake الامام الصادي التغوليا كمنهو ها قايسما Al-Imamu Al-Barbahariyu kwa maneno aliyokuwa daqiqa sana maneno ya ndani ambao kuliko maneno ya Imam Sadi Haitu yakulu rahimahullah kwamba alisema Allah amrehemu Al-Imam Al-Barbahari fi kitabi Sharh Sunnah Ma'ruf Sharh Usuli man Barbahari ambao juzi mgoja nataka tukisomesh. Tunasema tu kauli moja tu hapa muisikie. Anasema hivi la yahillu li rajuli si halali kwa mtu yoyote ayaqula aseme fulanun sahibus sunnah kwamba fulani ni mtu wa Hatta ya alama mpaka atambue anna hu kwamba huyo ambaye anayesema ni mtu wa sunnah kadishtama sunna. yamekusanyika kwake ya sunnah Hatutusema kwa mtu huyo kama yeye ni mtu wa sunna hata atajtamaa fihi sunna, Aha. Baka sunna zote zikamilike kwake huyo mtu ndio ataitwa ni mtu wa sunna wewe hapo katika Sharh lil-Barbahari safa yamsna, <laughs> ni kionjo tu lil tunasema tusome kitabu chake <laughs> wazi tusimiziada <laughs> <laughs> Al-Ma'n. Kala wa faudaha al-Sheikh Abd, abd, abd al bin Barjis rahimahullah. al bin Barjis akawa ameliweka wazi jambo hili. Wa bana mashru'iyyata nisbati an Na akawa mebainisha ile sheria ya kuwanasibisha watu kwenye itikadi zao aliweka wazi sheria ni kuwanasibisha watu kwenye itikadi zao kama mtu hivi basi unamnasibishia ile itikadi yake kumweka wazi ili watu amjue na hii si tu kwa watu wa bida, hata watu wa haki yani mtu wa haki akilinasisha kwenye haki ni sheria kuanasibisha na haki anaweka yani wazi kama huyu mtu ni mtu wa haki Simone wivu kamficha ficha watu wa Sasa sema fulani ni mtu wa haki. Na mtu akiwa atajinasibisha kwenye bidaa fulani au fulani au fulani basi utasema huyo mtu ni mtu wa bidaa fulani. Fa mkana sunna fahuwa sunni. Sasa nasema yule ambaye alikuwa katika watu wa sunna haya ataitwa sunni anasimbishwa na sunna. Wa mkana min ahli al -ahwai. Na yule ambaye atakayekuwa ni katika watu wa bida na matamanio fa huwa Huyo atakuwa atakua miongoni miongoni mwao ha iza tabayyana hadha asemma hadashi kamba litakabadi bainika hili fainna hadha al baba babu hakika mlango huu ni mlango ambao kad tarakahu ahalul ilmi Walikisha ugonga watu wa elimu ni wanawashauri na haosha huko wakawa wameuingia Eh, a hodi kwenye huu mlango wakawa umeufungua eh, na kuingia kwenye mlango huu amalia wazi ki kimatendo na na kimtazamo fi qadimi zamani tangu zama zilizopita wa fi hadithi na katika zama zi, za sasa yani walawana wachuna zamani walisema haya wakawa wameafanyia kazi na ndio tukawajua wanaofaa kupokelewa maneno yao na wale ambao hawafai kupokelewa maneno yao Wakasema alisnadu isnadu minaddi laula al-isnadu laqala man shaa kwamba huu mtiririko huu wa kupokeza na maneno kutoka kwa wakweli kwenda kwa wakweli sawa kutoka kwa waadilifu kwenda kwa waadilifu hii ndiyo dini. Kama sikuchunga hili basi kila mwenye kutaka kusema angesema atakalo. Kila mwenye kutaka kusema hayakoje tu akasema atakalo. Kisha dini yetu ikawa imiharibikia katika huo bla. Lakini mlango huu tayari wanawachoni wazama wa zama hizo waliufanyia kazi na wasasa pia wanaendelea kuufanyia kazi. Wa athbata rahimahullah na kadhibitisha Sheikh Abdul Salam ibn rahimahullah anna tasnifa kwamba tendo la tasnif yani kuadhibitisha watu na kuwanasibisha kwenye yale ambao wanaoyaitakidi haqqun Kitendo hiki ni haki ajmaat alayhi al-buhbah wamekubaliana kwa ijma' uma wote falayumkiruhu aqilun tendo hili Hatakiwi kulipiga yeyote mwenye akili wa kama anna ahalul bidai sunu ila bidaihi na kama ilivyo kwamba watu wa bidaa wananasibishwa kwenye bidaa zao liyurafu ili watambulike fayuhadaru na wa tahadhari yani watu waweze kuwaogopa fahakadha ahalul haqi hivyo hivyo hivyo ilivyo kwa watu wa haki yumsabuda ilayhi wananasibishwa kwenye hiyo haki la ilaha ghayrihi hautakiwi wewe kuja mtu wa haki kumnasibisha kwenye kitu kingine kisichukua haqi al alqabul hawa watu haki hawa hawana majina wala hawana laqabu yoyote tanimu anil khuruji an muktadal kitabu wa sunna zinazojulisha katika kutoka kwenye yale malengo yaliyokuwa yanakusudia kitabu na sunna wa ma'al salaf hadihi al-umma na yale ambao waliokuwa nayo wema wa Zama wema wa ummah hu katika katika uislamu qala al-adili istifa baadhi huquq hadha al-mawdu' na kwa ajili ya kutekeleza haqi za baadhi za haqi za hi mawdu' aw rada كلام العلامه السخاوي في كتاب فتح المغيث بشرح الحديث للشيخ الامام شمس الدين ابو الخير محمد بن الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى هذا الكتاب جاءت الحديث قبل نقول اليما الشيخ عبد الله تعالى منين leo wakati hasa hadha al-kalam yatanawal arba'a anasif kwa maana haya yanakusanya ansur 4 yani pointi muhimu al ansur al-awwal al-imam ni limau mkubwa katika imama wa madhhabu shafii ambaye alizaliwa mwaka mwja, Na naamekufa mwaka 1902 katika mayimamu ambao walikuwa na na, na, na, na, na, na, na na ilmi ya tarikh katika ulama wa zama zake na elim ya tafsir na elim ya hadith Anasema al-Imamu ta'ala ya hadhihi kitab al-usul al-awwal wa at ya jarh wa na tadid wa ma'rifatu na kuatambua wa kweli kwamba ambao ni siqa na wale ambao ni hasriyatili atahadhir min imalil hawa utahadharisha jambo lako fanyia kazi matamanio kama kitendo cha kufanyia kazi matamanio kisha kitendo kinachofanya mtu atoke katika sawa sabil njia ya sawa sawa wa huzuzu na kutahadharisha ile hali ya kuheshimu nafsi yako yaani kuona kwa mimi nafsi yangu ina kubwa kwa nafasi kubwa sitakiwi kufanywa jabo fulani sitakiwi kusemwa sitakiwi kurekebishwa sitakiwi kuelekezwa wala sitakiwi kusifiwa kwa sifa zao na stahiki kusifiwa anasema katika babu hatir na nukta hii azuzu nnas ya, ya ku, mtu kuihipa Nasi yake hadhi na heshima kubwa anasema katika home lango ni, ni mlango wa hatari sana baadhi wa watu watu wengi katika ajada Nukta ya tatu Alimamu al-Sakhawi katika kitabu chake hichi aliweka ushuria ya 3 kaulul umma bihajatin masa ila hadhal ilm. Kabawa watu wanahaja haja kubwa sana wajio elimu ya tasnifu na elimu ya jarh na, na ta'dil. Sababu yote waliokuwa hawana tabia ya kujiluhiana, hawana tabia ya kuhadharishana, hawa watu wote walikuwa watu, watu kitu kimoja tu. Hata kama hawaafikiani wanakuwa wamoja tu. Hakuna mzuri hakuna mbaya miongoni mwao. Kabla ilivyokuja ikhwan muslimin na mwaka 1928 wakati laanzisha hii jamaa Murshidul al qaida khatira fima alayhi wa fima qaida ni qaida aya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema fa inta nazaatu fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Wao wanasema ba'duna ba'dan fi fi. Na wakati msingi mkubwa wa ikhtilaf watu watakioarudi kwenye nini? Kwenye kitabu cha Allah na za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi Kwa usuri ya tatu alimamu al-Sakhawi rahimahullah akasema kaulul umma bi masatin ila Umma katika elimu una haja kubwa na elimu hii wa bayanul adillah minal kitabi wa sunnati dalili ndani ya kitabu na sunna zinazojulisha haja ya watu katika elimu kisha ya ne, raddu baadu shubahi raddu baadu shubahi taridu ala ni aliongelea namna ya kuzirudi baadhi ya shubha ambazo zinakuja katika hulala baadhi ya watu husema kwamba kuna haja ya kuwaridi kuwa watu kuwasanifu watu sababu kuna mtu kila mmoja na makosa hakuna mtu alio kama malaika wewe una wenzako na wewe pia una, <tosalaziona> izi, izi shubha, eh? Wepia una yako usajio dai wewe una matatizo yako wewe pia una makosa na mkosea Allah kila mmoja atubie kwa Allah tusisemani vibaya sisi wote ni waislamu na sote ni makosa alielezea hii hi usur bizuri kwa urefu katika hicho kitabu Fathul Mudhith bi sharhi Alfiyati alhadithi wazihi wabaina sheikh rahimahullah na akabainisha anna akthar tasnifa ahli fi zaman wa hadithihi qaba tasnifu nyingi za watu na zama za sasa huwa bidhanni almutabar amma tasnif bil yaqin huwa nadirun fil hapa hii na nukta ya pili tukawa tuna tunaweza tukaruka muda hizi dakika 30 dakika za maswali insha Subhatu bihadhi Allahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam Muhammadun wa sallam